Taina rugăciunii Domnului Iisus Hristos Rugăciunea Domnului Iisus Hristos este strâns legată de împlinirea poruncilor. Dacă veți păzi poruncile mele, veți rămâne într iubirea mea. Ioan 15 După cum eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân într iubirea lui. Este deci o interdependență între Fiul lui Dumnezeu cu tatăl ceresc, toate cugetele și simțurile, sentimentele noastre, trebuie să decurgă din poruncile mântuirii, de desăvârșirii și înfierii. În noi trebuie să lucreze Domnul Isus Hristos și atunci apare în noi rugăciunea Domnului Isus Hristos, indiferent de locul unde ne aflăm. Se cere o neîncetată veghere asupra cugetului și minții, dar mai ales asupra inimii, fiindcă ne spune Sfântul Serafim de Sarov, Inima este ca o mare întinsă și largă, unde sânge vine fără număr. Psalme 103, 206 În mod subtil, sunt gândurile necurate de șarte, ca semințe sau ca făpturi ale duhurilor necurate, care vor să ne rădurătească, să ne înșele cu viclenii, ca să ne abată de la Dumnezeu. Față de ele, Duhul nostru trebuie să rămână neclintit ca să simtă voia lui Dumnezeu să audă glasul Domnului Iisus Hristos în biserica inimii și roa răcoritoare a Duhului Sfânt. Atunci rugăciunea devine harică și aude cum Duhul Sfânt însuși se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Toate metodele sau ajutoarele desemnate de Sfinții Părinți pot să grăbească procesul de curățire a inimii, dar numai numele Domnului Isus Hristos are puterea și calea de a ne mântui, în el este adevărul care ne poate sfinți, și pe scară la cer, numai el ne poate sui, fiindcă într-un el este viața ceaveșnică. El este pâinea care se cobără din cer, prin care ne putem desăvârși și în Dumnezeii. Pregătirea se face prin poruncile Sfintei Evangheliei. Iar darul ni se dă când, cum și unde voiește Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să respingem orice gând, mai ales pe cele de trufie, de a crede că suntem buni, că avem merite, că am făcut lucruri mari, când de fapt toate sunt darul Domnului. Viața, familia, lucrurile, slujbele, casele, învățătura, calitățile sufletești, mintea, lumina, iertarea, păcatelor. Darurile duhovnicești, de aceea să fim smeriți, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Scopul nostru să fie mila și ajutorarea altora, pocăința, credința, cumpătarea, curăția, iubirea de Dumnezeu. Smerenia îl face pe om să-l sălașul lui Dumnezeu. Toată truda exterioară, ascultări, milosterii, mătănii, rămân ce fără lucrarea minților întrică în inimă, fără durerea inimă, fără lucrarea în duc și în adevăr fără darul lui Dumnezeu care stăbilește risipirea, fără curăția inimii, ca să-L vadă pe Dumnezeu. Adică să trăiască versetul fericit și curați cu inima ca cei al vor vedea pe Dumnezeu, ca semn că întru ei s-a zidit templul lui Dumnezeu, că sunt plini de lumina cea duhovnicească, când în oglinda conștiinței, în extaz, ni se dau imagini ale împărăției cerurilor. Icoana Domnului, pe marama sufletului, sau, în alte moduri, odată cu icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu. Tot ca dar ne se dă nașterea cea de-a doua, ca o minune a minunilor, adică venirea Domnului ca pruncă noi. Botezul cu Duh Sfânt și cu foc, scrierea în cartea vieții, glasul Domnului în biserica inimii, vederea îngerilor, darurile duhovnicești. Cei care primesc aceste daruri nu le comunicăm, fiindcă sunt o taina sufletului și pentru că duhul de răutății, din cei trupești din jurul lor, care le vor face multe șicane. Lovituri Căldura duhovnicească este subtilă, ca o rouă care răcorește și se deosebește de cea materială care înferbântă în special pântecul. Lucrarea minții este diferită, potrivit cu starea de începători, de avansați sau de desăvârșiți, acelor ce se nevoiesc. Sfântul Grigore Sinaitu îi prevenea pe începători ca au nevoie de un duhovnic, de un stalet sau un povățuitor experimentat, fiindcă cei ce întrec nevoința rugăciunii pe care o fac pe temeiul celor auzite sau citite pierd ca unii care nu și-au dovândit un povățuitor. Primejdea constă în atacul duhurilor necurate încă nu și-au apărător prin rugăciunea de plină pe Domnul Isus Hristos, pe preasfânta născătoare Dumnezeu, puterile cerești, sfinții și îngerii, ce cu trufie cad în înșelările, vicleniile de, de tot felul. Inima curată, repădarea de sine, luarea crucii, rugăciunii, alungarea gândurilor, imaginilor, amintirilor, se dobândesc prin asceza trupului, cuvântului și aminții, treaptă cu treaptă. Sfântul Ignatie Brincianinov, în rugăciunea lui Isus îi sfătuia pe nevoitor să se ascundă de lume într-o viață cernică așa cum au făcut pusnicii sau cei care s-au zăvărât în chilii, fiindcă urmează sfatul Domnului Iisus Hristos în pilda cu omul care, găsind o comoară ascunsă în țarină și de bucurie ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Matei 13, 44, adică un loc și un nume nou, veșnic și pieritor, mai prețios decât fii și fiice, în împărăția Dumnezeu, prin lepădarea de sine, prin luarea crucii neamului și prin urmarea Domnului Isus Hristos. Sfântul Nil Sorski îi învăța pe ucenici să tacă, nu numai prin cuvânt, ci și cu gândul, eliminând chiar și gândurile duhovnicești, fiindcă ne despart de rugăciunea Domnului Isus Hristos adică ceea ce am spus despre asceza cuvântului și aminții. Nevoințele trupește, adică asceza trupului, sunt necesare până se pun sub ascultarea spiritului, pornirile, instinctele, patimile, poftile, spre a aduna mintea de la risipire care trebuie închisă în inimă. Tăcerea, iubirea, credința, nădejdea în Dumnezeu, dragostea cu foruncile ei, Evlavia, milostenia, smerenia, se unesc prin fapte spre a obține darul nerisipirii minții ca să încă putem să trăim rugăciunile în duh și în adevăr urmate de rugăciunile pentru ai inimei și de rugăciunile pentru taina contemplației, darul lucrării rugăciunii, concentrată, curată și binecuvântată, atrage mintea în inimă. Sfântul Grigore Sinaitul ne sfătuiește să practicăm rugăciunea continuă fiindcă nu știi care va izbuti, aceasta sau aceea. Metoda sa este expusă clar. De dimineața, așezându-te pe un scaunel de înălțimea unei palme, coboară zmintea mintea din cap în inimă și țină trânsa, închinându-te cu durere și îndurerându-ți foarte pieptul, umerii și gâtul și cheamă neîncetat cu mintea și cu sufletul Doamnei Iisui Hristoase, miluiește-mă! Rețineți întrucâtva și respirația ca să nu respiri fără băgare de seamă. Pentru a preîntâmpina înșelările, el le recomandă începătorilor să elimine gândurile, imaginile, luminile. Din rugăciune apare o însemnată smerenie și zdrobire, pentru că la noi începători rugăciunea este lucrarea Sfântului Duh care de-a purul mișcămintea. Durerile de cap, de trup, sunt provocate de duhul achediei sau dezrobirea duhului, de simțirea morții ori de boli, ca să ne oprească de la această lucrare zbăvitoare. Demonii mai pot provoca tulburări, smintele, accesi de furie, De aceea, trebuie scrostite rugăciunile pentru certarea legare și alungarea lor la începutul pravilei, îndurerarea inimii, ucenicia inimii, Nevoințele vindecă de păcate. Totuși, Sfântul Grigore Sinaitu le cere nevoitorilor să se apropie cu prudență de această lucrare, condiționând o de deschiderea inimii, dacă ți s-a deschis inima. Unirea minții cu inima este un dar dumnezeiesc dat la timpul potrivit. Deschiderea inimii se comunică printr-un extaz în care se vede cerul lăuntric al universului interior. Fericitul Nichifor numea lucrarea rugăciunii lui Isus drept arta artelor și știința științelor, fiindcă ea aduce minții, cunoștințe și impresii ce decurg din Duhul Sfânt, de aceea lucrarea minții este cea mai înaltă școală de teologie. Dovândirea rugăciunii lui Isus este un dar care trezește Duhul nostru din moarte ca pe ladă sau ca pe fiul văduvei din naim. Ca pe slăvănogul, îl vindecă de neputințe sau ne dă iertare de păcate de când de iertate îți sunt păcatele. Atunci vine o luare a minte statornică care este conștiința de sine. Vine dragostea de Dumnezeu ca o bucurie fără seamăn, Vine rugăciunea cu lacrim ca o treire a versetului. Fericiți cei ce plâng ca aceia se vor sătura. Fericiți cei ce plâng ca aceia se vor bucura. Atunci avem formarea și apariția conștiinței ca o oglindă în care vedem imaginile pline de lumină ale extazelor. Atunci simțim puterile cuvântătoare. Simțirea vădită a puterilor cuvântătoare în pieptul nostru în așa fel încât să putem face acolo rugăciuni și cântări de psali. Metoda fericitului Nichifor este de a introduce mintea odată cu inspirația aerului pe nas în inimă și să expirăm lent. Puterea și darul lui Dumnezeu vor face ca inima să devină curată, rugăciunea să devină concentrată și binecuvântată. Cuviosul Santopolis arată că aceste metode sunt doar niște ajutoare din cauza că nu avem inima curată, încât să ne putem ruga curat, fără răspândirea minții, fără morsirea cugetului. Când inima devine curată, rugăciunea se face fără efort, fără risipire, neturburată de gânduri, de amintiri, de păcate uitate. În timpul rugăciunii, mintea se îndreaptă spre sine, adică în Duh sau, cum se spune, în inimă, unde petrece cu darul lui Dumnezeu. Este darul nerăspândirii sau al curății inimii. Inima curată dește într-un mine Dumnezeu, le psalmul 50. Până când nu primește darul nerăspândirii, nevoitorul să nu se retragă la liniște, adică la izolare de lume, și să devină schimonah, adică tăcut și închis în sine. În zilele noastre, aceasta ar trebui să fie o condiție a depunerii voturilor în monahism, fiindcă dacă nu devine mai întâi un rugător, un ucenic al Domnului, are parte de ispite mai presus de măsura sa și îl prăbușesc, la fel pentru daruri și rotoniei. Sfântul Maxim Capso calivitul ne previne... Dau părinților și fraților un sfat smerit, rugându-i să nu respingă smeritul meu sfat și anume, nu forțați mai înainte de vreme să descoperiți în sine lucrarea rugăciunii inimii. Trebuie nevoie de multă băgare de seamă, plină de mai ales în vremea noastră, când e aproape cu neputință să întâlnește un îndrumător care să fie mulțumitor pentru toate subiectele. Când nevoitorul trebuie să strecoare singur pe pipăite sub conducerea scriilor Sfinților Părinți spre visteria cunoștinței de cele duhovnicești și tot pe pipăite singur să adagă din ele ceea ce îi se potrivește. Făgăduința dată de Domnul Iisus Hristos, Sfântul Pahome, că la vremea de pe urmă se va îngreji să dea ucenicilor să această descoperire, care este mai înaltă decât cea care se atinge printr-o sforțare stăruitoare, adică cea obținută prin una din metodele Sfinților Părinții, fiindcă e mult mai largă și mai îmbelșugată, e mai deplină de psizează de din partea înșelării și din partea altor vătămării. Este ceea ce întreprindem cu această carte, care oferă ciclurile de rugăciuni spre a primi Darul Dumnezeu, fiindcă pentru un credincios Hristos este totul și împlinește versetul, fără mine nu puteți face nimic. Lipsa duhovnicilor mistici face ca toți cei care vor să intre pe calea desăvârșirii, preoți, călugări, călugăreții, mireni, să pășească pe calea sfinților porunci până se dovândește creșterea lăuntrică necesară pentru rugăciunea minții în inimă din cauza curselor și atacului duhurilor necurate și să urmeze indicațiile din această carte. Trezirea puterii cuvântătoare în piept, prin metoda Sfântului Simeon, nouă teolog, înseamnă de respirat de câteva ori, profund concentrând ne mintea spre parte de sus a inimii, punând degetul arătător sub stânul, sânul stâng, ca să stabilim exact locul unde se oprește mintea purtată de inspirația aerului pe nas și spre anumărat bătăile inimii, ca să determinăm ritmul de respirație pe numărul de pulsuri pentru cele trei momente, se inspiră în primul moment lent, timp de 8, 10 sau 12 bătăi și se rostește în minte sau oral Doamne se Hristoasă Fiul Dumnezeu. În al doilea moment, se reține respirația și se rostește cu inima, mintea în inimă. Miruiește-mă pe mine, păgătosul! În al treilea moment, se expiră menținând mintea sau atenția concentrată în duh, rostind mental o cerere. Dăruiește-mi rugăciunea minții în duc și în adevăr. Dăruiește-mi rugăciunea minții în inimă. Curăță mintea mea, curăță inima mea. Închide mintea mea în cuvintele rugăciunii. Alungă de la mine demonii și dușmanii. Mântuiește-mă, sfințește-mă, desăvârșește-mă în fiazmă. De toate păcatele mele iartă-mă. vindecă mă de orbirea sufletească. Vindică-mi scugetul de surzenie. Dăruiește-mi oglinda și lumina conștiinței. Așadar, în inima mea rugul rugăciunii harice, dăruiește-mi mucenicea inimii, punem în inimă o cruce, punem în inimă iconata, aprindem în inimă rugul rugăciunii harice, fă-mă după chipul și asemănarea ta, dăruiește un nume veșnic și nemuritor, scrie-mă pe mine în cartea vieții, cheamă-mă la cina cea de taină, Dăruiește în veșmântul de nuntă, alungă-mi din inimă și din minte toate gândurile, amintirile și imaginile. Schimbă sufletul meu la față în lumină, primește-mă ucenic, fă-mă pal de foc ca pe slujitorii tăi, fă duh ca pe îngerii tăi, du la cer pe calea cea luminată, fă din mormântul meu scară la cer, dăruiește-mi un loc în împărăția ta. În Duhul nostru sunt concentrate smerenia, iubirea, mila, credința, nădejdea. Pogorâtă în Duhul nostru, mintea trebuie să unească cu Duhul Sfânt. Sfântul Ignatei prin Jane Novă, în rugăciunea lui Isus, ne atrage atenția că mintea să ne îndreptăm spre partea de sus a Inimii, fiindcă la mijlocul ei este la iar mai jos, sau către bunic cum cred unii, se trezesc patimile trupului să avem grijă să nu cădem în păcatul subtil al trufiei de a crede că printr-o metodă sau prin efortul nostru se dobândește rugăciunea Domnului Isus Hristos în inimă și să nu trezim patimile trupului. Atacul duhurilor necurate apare odată cu obișnuința rugăciunii, noaptea prin ei înșiși, iar ziua prin oamenii care stau sub stăpânia lor. Semnul apropierii duhurilor necurate sunt Turburarea, durerea de cap, săgetări în trup, risipirea gândurilor, cocniri, gânduri de hulă, amintiri, năluciri, imagini. Trebuie păstrată mereu rugăciunea de ocrotire, de plină pe care o redăm și rugăciunile pentru certare, legarea și alungarea demonilor. Toate erezile, dar mai ales al lui Arie, Varlam, Origen, care au smintit biserica din apuș și au o în secte pseudo-culte creștine, au avut ca obiect de atac ortodoxia, viața mistică, rugăciunea Domnului Isus Hristos, ca o adevărată cale spre Dumnezeu. Darurile și pe care le putem dobândi prin această rugăciune aduc o înnoire și a firii și păstrează echilibrul lumii. Sfântul Serafim de Sarov cerea ucenicilor săi să se verească de oamenii răi trupești care îi vor ocărâ, îi vorbesc de rău, îi vor alunga din biserici și mănăstiri, ca să se împlinească ceea ce Domnul Isus Hristos le-a zis făcenicilor săi. Acești, aceste război se declanșează și în interiorul omului prin această rugăciune a Domnului Isus, fiindcă instinctele și gândurile trupești sau cele lumești pornite de suflet se opun cu vrăjbășie Duhului care se eliberează, se luminează vădindu-și apartenența la alt altă lume, căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1.18 Aceste paradoxuri diferențiază pe cei care vor trăi cuvântul și la judecată nu vor veni și s-au mutat de la moarte la viață, iar... Cei care vor auzi cuvântul, nu vă cunosc pe voi, sau legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în întuneric cel mai din afară, acolo va fi spângerea și scrâșine din dinților, Matei 22, 13. Sunt cei care nu au făcut poruncile. Din acest sens, ortodoxii sunt cei despre care s-a zis, iar noi am primit Duhul Lumii, ce noi n-am primit Duhul Lumii, și Duhul Cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dorite nouă de Dumnezeu, 1 Corinteni 2,12, fiindcă noi avem gândul lui Hristos, 1 Corinteni 2,16, și pentru că a cunoscut Domnul pe cei ce sunt ai săi, 2 Timotei 2,19. Cei ce nu fac efortul de a se elibera de Duhul Lumii, al demonilor și al trupului, strică templul lui Dumnezeu. De va strica cineva templul lui Dumnezeu, va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. 1 Corinteni 3.17 De aceea, toți cei ce atacă biserica ortodoxă vor fi aspru pedepsiți. Problema ascezei este strâns legată de problema rugăciunii Domnului Isus Hristos. Asceza este practicată de credincioși ortodoxi până la un anumit punct și necesită un efort continuu fiindcă ea determină, printr-o relație reciprocă de cauzalitate, etapele progresului duhovnicesc, curăția inimii, cantitatea și calitatea rugăciunii, sau mai altfel spus, timpul duhovnicesc. Asceza trupului practicată de Sfinții Părinți și consemnată de Sfânta Tradiție arată o experiență bogată, fiindcă ea este corelată cu asceza cuvântului și asceza minții. Prima etapă este o alimentație lactovegetariană. El se va hrăni cu miere și cu lapte până la vremea când va ști să arunce răul și să aleagă binele. Isaia 7:15. Este postul lui Emanuel aprunci duhovnicești, a cărei prezență o mai găsim în săptămâna dinaintea postului mare. El are rolul agonisirii darului deosebit de duhurilor, al separării de Duhul cel și începutul separării de Duhul cel lumesc, de apărare față de Duhul diavolesc. A doua etapă este o hrană de legume preparate și fructe crude, ca o trecere la hrană de legume și fructe nepreparate sau crude, care curăță organismul și întărește spiritul. A treia etapă este o hrană cu pesmeți și cu apă ca pusnicii care are în vedere uscarea trupului, domândirea stării de ataraxie, zrobirea inimii, alungarea Duhului trupesc, puterea supra Duhului lumesc și deavoresc. A patra etapă este o hrană de grâu sau cu cereale, cum este hrișca, care pregătește pentru o viață duhovnicească de rugător avansat sau de săvârșit. A cincea etapă este un mod de a se hrăni cu miere de albine, eventual Popolis, Polen, ca Sfântul Ioan Botezătorul, așa cum se mai practică în unele mănăstiri ortodoxe, în postul mare. A șasea etapă este a se numai cu Sfânta Euharistie, eventual cu restul de la proscomidie, așa cum se face în săptămâna patimilor a postului mare decât de cei ce intră în cinul monahal. A șaptea etapă este hrana cu mană cerească sau îngelească, cum o primeau iudeii când erau popor ales, o primea prea Sfânta Născătoare că când locuia în templu, o primeau sfinți în de la îngeri, fiindcă erau desăvârșiți. Asceza trupului este arma pentru războiul cu trupul. Asceza cuvântului este corelată cu asceza trupului și a minții. Este arma pentru războiul cu lumea. Prima etapă este abținerea de la clevetire, hulă, vorbe goale sau grele, care duc la conflicte cu alte persoane spre a stabili războiul cu lumea. A doua etapă este a evita să vezi să auzi să vorbești, pentru că toate încarcă mintea și determină risipirea în timpul rugăciunii. De aici necesitate retrageri într-o chilie, zăvorârea, retragerea în păduri și în pustie. A treia etapă este a dobândi darul de a schimba gândurile cuvintele lumești, trupești, de avolești în Sfinte și de săvârșite prin blândețe, iertare, rugăciune tăcere. A patra etapă este ascultarea, tăierea voii proprii, realizarea poruncilor mântuirii, sfințirii, de săvârșire și în pentru a stabili războiul cu lumea și spre a ușura războiul cu gândurile. A cincea etapă este a vorbi cu versete, cum făceau sfinții părinții în vechime, spre a împărtăși cu lumina cuvântului Dumnezeu pe alții, așa cum făceau duhovnicii, sau să se rostească rugăciuni, să se cânte psalmi, tropare, condaci. A șasea etapă este a rosti doar șapte cuvinte pe zi, ca schimbă nahii. A șaptea etapă este tăcerea practicată de pustnici ca o asceză desăvârșită a cuvântului. Asceza minții sau a este modul de a aduce războiul cu gândurile, cele orele necurate de hulă, aruncate ca niște săgeți de duhurile necurate. În prima etapă este alegerea gândurilor și duhurilor bune, sfinte, de duhurile și gândurile necurate, viclene și spurcate. A doua etapă este eliminarea gândurilor rele, stoparea lor de la început, alungarea imaginilor și amintirilor. A treia etapă este transformarea, sau întoarcerea gândurilor rele în bune și sfinte, ceea ce arată o experiență șotăriei, spre a elimina total gândurile rele de la rădăcină. A patra etapă este curăția inimii și a de toate semințele răului, care cere un efort îndelungat, fiindcă mincă, Mintea, dacă este comparată cu o mare cu tot felul de legioane necurate, noi trebuie să o curățim. A cincea etapă este pogorirea minții în inimă. Copiii pot dobândi mai repede rugăciunea minții în inimă, fiindcă au inima curată și nu au adunat ispite gânduri necurate amintiri. A șasea etapă este tăierea tuturor gândurilor, a imaginilor, amintirilor ca o trecere dincolo de acest obstacol și ridică împotriva noastră duhurile viclene. Al șaptea etapă este apariția oglinzii ca semn al curăției, al iluminărilor, a extazelor, adică intrare în viața mistică, propriu-zisă. De aceea, a afirma că asceda este prima etapă a vieții mistice, înseamnă a vorbi despre mistică fără a fi mistic. Aici este o cursă a demonilor teologi, întinsă de obicei celor care au trofia de secret de teologi. În biserica de răsărit doar trei sfinți mistici au fost numiți teologi, Ioan Teologul, Grigore Teologul și Sfântul Simeon Teolog. Fără o asceză bine realizată, timp îndelungat, nu se dovândește rugăciunea în duh și în adevăr muceniciea inimii, viața sau rugăciunea contemplată. Am reprodus câteva din experiențele sfinților părinți pe a se vedea că sunt oarecum contradictorii teoretice și de aceea nevoitor rămâne încurcat, neștiind ce să facă. Această carte răspunde deci unele nevoi de prim-ordin, folosindu-o cu grijă toți cei care vor să devină ucenici ai Domnului Isus Hristos să-i ceară acest lucru cu smerenie, credință, rădejde și iubire. Nimeni nu poate deveni rugător și ucenic al Domnului Isus Hristos fără o astfel de rugăciune, de a fi primit de ucenicul și Dumnezeul învățător. Toate rugăciunile care urmează, vor învăța pe Anahoret să fie rugător, să știe să ceară cele ale împărăției cerurilor, cu răbdare, cu post, cu priveghere, cu rugăciune, cu fapte bune, până când Domnul îi va da acest dar al rugăciunii Domnului Isus Hristos. Treptat în timpul rugăciunii, Duhul Sfânt îl m-a învățat pe nevoitor cele necesare. La început se rostesc rugăciuni scurte, timp de un sfert de oră, apoi se mărește treptat durata și numărul până se obține o obișnuință tot mai accentuată. Apoi rugăciunea se rostește parcă singură din Duh. Respirația își pierde rolul, devine tot mai subtilă, gânduri de amintirile, ispitele se potolesc, se va insista pe acele versete care aduc o adâncire a atenției potrivit cu evoluția fiecăruia. Nevoitorul trebuie să aibă convingerea, credința, că nu face decât porunca Domnului Iisus Hristos de aceea cere, cere împărăției cerului, pentru că acele vreme se să-i fie dată prin pronea cea cerească. Adăugăm o rugăciune pentru consolidarea de prindelor, pentru ca mai apoi prin Ciclul rugăciunilor în duh și în adevăr să se creeze o obișnuință sau mai exact o experiență personală. Celelalte cicluri vor consolida această viață spirituală. Rugăciune, Doamne, Sfântul Isus, Fiul lui Dumnezeu, curăță inima mea cu haro și lumina ta. Așa în -mi inima, mintea mea, fădin, din Inima mea țarina ta, seamănă în ea ta, așează-mi în inimă comoara ta, dăruiește mărgăritarul numelui tău, fă să rodească pomul vieții din sufletul meu, zidește în inima mea biserica ta, așează în inima mea împărăția ta, umple inima mea de dragostea ta, schimbă în lumină ființa mea, Chiamă-mă la cina cea de taină, dăruiește în veșmentul de nuntă, scrie numele meu în cartea vieții, dăruiește-mi în nume și un loc în împărăția ta, fă-mă pară de foc a slujitorii tăi, trece-mă peste fluviul de foc, pune scaunul tău de Domnei peste țara noastră, dăruiește în smerenia cea întru tine, dăruiește în pocăința cu lacrimi. trimite Duhul Sfânt să mă învețe toate, Dumă la cer pe carea cea luminată, dăruiește în darul deosebirei duhurilor, mută-mi întâineamul meu la cer, smulge ți cel neroditor din inima mea, dăruiește un nume veșnic și nemuritor. Dacă nevoitorul va simți atacul duhurilor necurate, ca să l împiedice de a rugăciune prin risipirea gândurilor, prin neputința de a se concentra prin amintiri, prin mâini inexplicabile prin dureri de cap cumplite, prin tendința de a amena, prin gânduri spurcate, să știe că trebuie să rostească cu atenție rugăciunea căldura, de pentru că dubândește liniște necesară. Anahoretul care ceartă, leagă și alungă demonii, se duce la cer pe calea cea luminată, fiindcă trăiește versetul și la judecată nu va veni și s-a mutat de la moarte la viață. Dacă nu ceartă, leagă și alungă demonii, nu scapă de ispite. Ca pustnicul care a stat 30 de ani în pustie și nu a scăpat de Duhul de Desfântării. De nimic nu este mai supărat Domnului Isus Hristos decât de cei care nu se despart de Duhul de Răutății sau se roagă pentru demoni. Am scris această carte fiindcă ea este extrem de necesară în lumii contemporane. De aceea, Metropolitul Nicolae Mladin, la sfârșitul cărții sale, Prelegeri de mistică ortodoxă, dădea acest citat din Bergson. Numai prezența unui mistic e suficientă pentru a exercita o atracție asupra lumii și să o transforme. El nu are nevoie să vorbească, e suficient că există. Existența lui are o putere de transformare asupra mediului. Rodnică, vie, lucrătoare. Sunt misionari sunt întemeietori de mănăstiri, ordine monahale. Din ei se revarsă viață în toate domeniile. Sunt constructivi, râuri de apă vie vor curge din trânsii. E puterea cerului, divinității, care se revarsă mijlocit prin făptura lor. Așa se explică și forța de convertire pe care o aveau Sfinții Apostoli și primii creștini. Lipsa de mistici adevărați pe care i-a distrus cu bestialitate satanismul, sionist comunist, generează toate problemele lumii contemporane. Acest proces este continuat de mișcare neigi care se aducă pe anticrist și totala distrugere a lumii, toți cei care au părăsit creștinismul, Biserica ortodoxă sau sinucis spiritual, de aceea nu pot face. Poruncile mântuirii, simțirii de săvârșire și în se autocondamnă la o sânda veșnică, fiindcă s-au lepădat de Dumnezeu. Porunca să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți, este cauza pentru care s-a scris această carte, dar mai ales porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Adevărata misiune a Bisericii Ortodoxe este să-i aducă la adevărata credință ortodoxă pe cei rătăciți la secte, pe apostați, pe atei, pe păcătoși, pe păgâni, ca să-i salveze de focul cel veșnic, care este adevăratul Holocaust. El este provocat de toți cei care au părăsit calea Domnului Isus Hristos. Adevărul credinței izvorâte din Duhul Sfânt și viața cea întru Isus Hristos și au făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt. Prin aceasta împlinim porunca dragostei față de dușmanii bisericii ortodoxe, căci nu vicleanul concept de toleranță îi poate trezi din somnul păcatului și salva de o sândă, ci arătarea adevărului.